Vi har fått en order från USA på brytarspetsar så att hela firman har att jobba i över sista veckan. Och sen strular växeln ihop i, i fredags så att den har varit, eh, fått ligga ute hos något bolag. Och de har tagit emot våra samtal från säljarna. Mm. Sen skulle ha haft en prau från klass 8F i Skärholmen. En prau? Ja, han skulle vara med oss hela veckan vet du. och sen blev han sjuk så han det låter jobbigt Ja, tar... oh, jobbigt. Det var bara förnamnet. Det var total kaos där. Ingen visste vad vi skulle göra ute. Hur fan får man tag på en ersättare för en prov. Vi hade ju räknat med man man skulle vara med hela veckan. Han skulle sitta på en pall och ställa dumma frågor och sådär. Ja, mm. det mm. fin Finns det ingen sån här prao -pool? Jo, för fan, det finns en på men de går ju för högtryck. April, maj är deras värsta månader. Vet du. Alla ska ut på arbetsplatserna Så att jag snackade med dem och sa att det här är ju kris. Sa att vi kan få loss en kille tidigast vecka 20. Och vet, jag låg på som en galning för jag tänkte att det måste ge resultat. Mm. Så jag satt hela måndag eftermiddag utan att få någon öppning. Då fick vi kalla in en extra bolagsstämma. Då. Mm. Sen skickar vi ut vice vdn, vår europachef, för att kolla hur det var med den killen som skulle ha kommit. Den riktiga prownd och Tobias. Mm. Han, uh, 14 år, bor i Mälarhöjden och sådär. Ja, han kände sig lite hängen och sådär där. Och, och ont i magen och så. Så fick de sitta med hela kvällen med hans mamma och försöka göra en bedömning på utsikten. om han skulle komma och repa sig va. och Jaha, ja. Se om han kunde komma in kanske på onsdag på onsdag ändå Tuff vecka. Ja, oh, stentuff om man ska vara ärlig. Re repa han sig då, Tobias? Nej, eller jag har varit bättre så småningom än på torsdagen. Då, va? Men då hade de friluftsdag så skulle han vara med på den. Och ja. Sen så skulle han ändå vara ledig på fredag. Va? Så det hjälpte ju inte oss. Så det. <här> Vilken rör. Visst, men vi fick napp från, från pravpolen igen på tisdagen. Tack vare att jag låg på. Va? Så mm. att de kunde flyga ner en kille i helikopter igen på tisdagen. Uppifrån Hudiksvallen vid Kari då. Andreas, heter han. Ja. han skulle egentligen ha varit på bostadsbilack i Alfta då. Va? Och sen så, men äh, det var Veronica och polen och gjorde ett hästjobb. Då. Mm. honom. Mm. Mm. Så att de ville inte ha släppa honom från början för att de han hade suttit Han hade varit med dem på måndagen och suttit och glott inne på kontoret och sådär och och slarv bort på nycklar och suttit och fikat och så där, ja. Så att de sa att nej nej, den här killen släpper vi inte va. Men till slut så men det red upp sig. Då. Ja, så gott det gick, får man ju säga. man fick sätta igång honom på tisdag, det var lite 2 oktoberant och så där va. han skulle gå med kontorschefen fick han för sig och där, Men mm. Till slut så började jag lossna och kunde sitta inne i personalrummet och titta på tv. Och Marianne fixar fram en Gameboy åt honom och ja. sitta och spela och mm. så vad har han fått göra mer för grejer då? Ja, nah, sen allt möjligt. Han, han kom igång rätt bra tycker jag. Vi har nästan något av en lyckträff faktiskt. Han ordnade bra stopp i kopieringsapparaten där. Så att den fick vi ha en service kill in. Och så makulerade han en del viktiga dokument och mm -hmm. ja, checkade upp en hel Tryckte in ett i faxen vet jag bland de snackade om. Sådär. Så det var en del. Mm. Snacka telefon med kompis och riksantag och så. Mm. Mm. Jag blir lite impad när jag märker hur proffsen ni hanterar den här typen av kriser. Det visar ju tydligt att ni liksom prioriterar <står> <Prao med> plats. <står> jo, jo, visst. Jo, det är klart. Nej, jag vet inte om man hanterar den här typen av problem några gånger. Va? Så, så att, då vet man. Man lär sig hålla nerverna under kontroll. Man håller huvudet kallt och utnyttjar sina kontakter. Sy och konsulenter. Yrkesvald sådär. Mm, mm. så. folket ut på fälten. Så. Hassan i P3.